Eta goizuntan berriketari berri bat gure artean, hemen bi astero etxalak galdetik telefonaren beste aldean izango baitugu, Jon azkarraga egunon. Iepa, egunon. Eta etxalakko berriak aipatzko ituzu, ingurukoak ere, baztan unkituko duzu ere uh, berrit arteuntan. Bai, bai. Bo, etxalar pixkat uh, kokatzeko, xaratik lizarrietako lepo hartu eta behiti hor hor kituko duzu etxalar uh, erritipitipia ez? Ba, bai txipi, tipitipia. Bo, sortzi deun laguna ezkai etzen, baina, bueno, eremuz ez da intipia, baina, bo, gu, gur armonion, bizi gara hemen. <gülüyor> eremu tipi baina bizi ya. Mm. Bo, eta lehen behir bat, uh, ba, etxalaren kanteak egin direla? Bai, baina ja Italian buruien sartu gira eta pues usoa ja, ta usain zenda, da usozaliak eh Italian, bueno, eurek onartzen dute itortzen dute iaute politena dela, pues dela ja el dude la usoa et torrico de la tela garbitu chukundu prestatu eta pues bueno, horren arira ja si dire erriko etxian joan denla aruntin enkante egin zen, e, uso postuen kantea hori izlurintzako, izdarintzako, eta bo, denak erran berrat postu guztiek ez direla ez direla betetzen, baina bo, eldu da jende kanpotik, eta bai herriko izturiek ere, eta gero, egun Hortan ere, gunberian, eh erran behar da historiak hemen etxalarren historiak direz hizpa erabiltzen duten askopetak ibiltzen dutenak eta eh bersei iz, iza klasebatu eh saretan dena usoa Hortan usozaldiak mm -hmm. eh bilerain zuten e, usategietako etxolan pues asoina prestatzeko eta e, batez ere ilaren 22 eginen den... E, Besta eh, lizaietako kaskuan, justu bo, zi, egiten da, saratarrakin batera, saratarrak eta txalartarrak, eh, usat egitako tradizioaren besta deitua. Amarretatik entzineraz, lizaietako kaskun berian, antxen, eh, erakusketa bat eta salmenta, arti erakusketa eta salmenta, gero uso salien makila eta karrote erraten zaioan saraldian, egite erakustaldi bat, Eta gero horrekin batera ameketar ditan makila botatzeko munduko bosgarren txapelketa ala deitu diote, batu diote izena. Ia ja, bosgarren da hau, hau espatzen dela. Eta gero ondotik nahi duena pues, e, e, makila botatzeko aukera aukera du. No, do hori ameketar ditan izaren da. Eta amabitar ditan sara eta txalar arteko itzarmenen sinadura berrestea. Zer da itzarmen hori? Sarak txalarko uso utzitzen dizkie postu batzuk, sarako ere direnak, baina beti-beti denik, buztak izan maturte, baina mendetako gauza dau, e, beti denik, etxalartarrak erabilidute, ez dakizema postu dire, amar, amar, bi postu dire denetara, etxalarko usategiak, baina saran badire zonbait, eta etxalartarrak erabilitzen dute, gauz bitxia da, eta hori berrezten da, itzarmen e, zineadura hori, da hortan joanen dire, sarako eta da etxalarko alkatiak, eta eh? bueno, hor pixka eta argazki gateri, eta amabitar ditan izaren da. Eta gero, ordubitan, asaua, etxalarren bestetan egiten den, etxalarko bestetan egiten den, asaua, haretzea haragia ziritan paratzen da, eta antxe, pos, berron bat, irurron bat lagun, bazkaltzeko para izan endute, bazkaltzeko aukera. Hori dena, antxen, liztietako zelaian. Egu ona hona baldin bada, e, egun askipo polita, bada, berzoa, bada, kantua, Eta hori, pues, bai, saratar da txalarren arteko, ez da, polita da, ze e, mugak, e, bai, mugak ez dire, baina oain di segitzen dute, ja, lenoa agian, saratar da txalartarrak, txalar pues, bazuten harreman e, gehiago, bai, kontrabandon gatik, oain ja, erraten dute, eh, adineko jendeak da itortzen dute, pues, ez dira inbeste elgarten, da, egun hori, pues, polita da, ze gara, eta kantuz da, ak, ni maite dut egun hori. Festa polita bintzat? Festa e... polita da, mm. bai, bai. Ta bueno, gero tok xoko zora da, ta bueno, animatzen dena, bombitua da. <laughs> Txar, irailaren hogeita bian, beraz lizaietako lepo gaino oh, Beste zordu bat aipatzeko, bon, e, irailaren amaseian izango den hauzi bat gogoan e, izan baita, hori? E. Heduuen bai, haaseian azteleian Madrilu Auzitegi nazionalean berro eta zaztilagun epaituko ituzte, eta tartian e, pues, gure ondokoritan bizien haizea e, ziuaa garaastara, etazermandu arburua zuarra mordiara. ek ere berro eta dire eta leporatzen diote erakunde terroristan parte harta. Sehun urteko eskaera du ziskalak eta horren ari joan den laruntin, E, arantzan, e, berra gota zazpiak herrian e, deitu diko besta bat ospatu zuten arantzan. Deia hain zuten, iaren amalauan Bilbon eginen den manifestaziora joateko e, deialde hain zuten. Eta laruntin, laruntin, joan den laruntin, pues, zazpizar ditan kale jira nondotik hain ekitaldi bat plazan, gero musiketa bersoak eta, eta gau herritik entzina eguna bolo ekaitza elkartean hain zuten e, pues, besta barota 7ak herrian. Eta beste berrietan ere e, ba, xaharako edo saharatik eldu direna aurrak etxetan hartzen baitira orain uda oro eta ba, hoien opor tarteberezi hori bukatzen ari dela. Bai, igande 8ean, den igandean etxerako bidea hartu zuten 7 neskamotil, eh, etorritakoak eta gurertean egondu dire ustailaren 9tik uda pasatzen. Hemen arizkundon ezte urro zen, eta ondoko hirri ere, beran ere egondu dide, da, bo, azki unki izaten da agurre egun hori. Agurreko momentua, pos, azki, nahizta, posizkuntza arazoak izan, e, behil-behila behil, integratzen dide, eta azki gozuak, eta, bo, zora dire, egi eta familiakin egonduak, eta, bo, ikusten da, egun hortan, e, neharrez, da, ski politizaten da ibo izaten bakigu ba, dela bi hautze berterik ez baino bueno aski egoera gogoretan bizi dire Saharan gero bai egia da 14 urte bitarte bakarrik egoten aldirela gero bein koskortzen dire baina txalarran ere egondu ziren pare bat eta bo aurrekin jostetan ta claro gauzakuk go gauzak pues, eurentzako dire pff, pues ezinak. eginak han Saharan Pues, biikleta bat izatia bo ez pues, hartzen dute aski aski bitxia bezala. Mm. ja jona dire mm. Igandean zorzien. Eta onduko udan aintzigigo berriz etortzekoak beraz Bai, bai bai. Eta bukatzeko uh, ba, laborarientzat ere itzordu garrantzitsu bat Eliz ondon irailaren hogeita bat hogeita bi feria izaite baita. Bai Elizondoko feriiek hori inguruntako pues, Feriek ederranetarikoa dire, E, ta bai bortzitako, etxalarko laborarik, eta ara joaten dire, unpolita polita baita dire biegun eta han ere eiten dute, pues pirinaik arrazako lehiaketa eta e, pues, laborariak e, azindari kederrenak eramaten dituzte araz Elizondora, eta gero, bueno, besta ere goten da, ba, horrekin batera zortzen dena, animatzen dena hor pues, bado aukera Elizondon ere Egun poliz bat pasateko. Egun txar, beala, itzulia egindugu baintzat gaurkoan, jon azkarraga etxalartik gure berriketari berria, bi astero gurekin, eta, ba, mil eta bestali arte beraz. Benga, bera, mil esker